Az Alku Olvasóimat elviszem egy megyei fővárosba, s megállítom a legmagasabb ház előtt, melynek kapuját vörös szadrágos hajdú puskával strázsálja. Lévén tudnélik ez épület, az üvegház, melynek legalsó osztályában. Tudnélik abban a mélységben, hol egy kapavágással alább már forrásra akadhatnánk, Mondom, ott volt az a fűvészkert, hol mindenféle mákvirágok tenyésztek, s akit egyszer 24 órára odazártak, valóságos gazemberré lett az. E ház kapujának ajtajában állt egy mérgesen kikent bajszú öregember, a várnagy. Beljebb az udvaron van egy négylábú szerszám, rajta egy embertársunk fekszik. Nem annyira azért, mintha beteg volna, hanem hogy beteg legyen. Mert ha valakire ötven botot ütnek, bátran kérhet orvosságot, mert ott hipokondriát józan eszű ember nem keres, hanem szalad a gyógyszertárba. Na, de ne menjünk, hanem hallgassuk meg a következő beszédet. Jancsi, mondja a várnagy. Ne siess, lassan vágd. Hadd gondolkozzék egy kicsit a gazember, itt jobb-e vagy otthon? A parancsolat teljesít velőn, s a boldogtalan ember végre kifagad az Úristen ellen, és égtelen káromlásokban akar elégtételt venni magán az Istenen fájdalmaiért. ért. Borzasztó állapot kivált hozzá gondolván, hogy a kínlódó fogajval majdnem hasábokat harapod le a deresből. Ereszt a gazembert, még megeszi a derest! Mondja a várnagy, s a megkínzott ember valami képtalpra egyenesedett. Folytonos jajgatások közt támaszkodott a falhoz, s egy hegyke esküdt forma rá kiállt. Na, mit bőgsz, paraszt? Hogy ne jajgatnék, tekintetes uram, mikor ilyen kegyetlenül bánnak velem? Na, ne búsulj, vigaszt az úr. Legalább máskor eszedbe jut, és nem lopsz. Most sem loptam én, tekintetes uram. Hát, gyújtogattál? Vallatja odább a másik. Azt sem cselekedtem, megtisztelem egész alázatossággal. Hát, mi a vagyitt vagy itt a Vármegye házánál? Bizonyságnak rendeltek be, mondja a nyomorult. S még nem is kérdezték, ki vagyok, miért vagyok itt, a porkoláb úr lehúzatott. Az már más, mondja Amaz egykedvűen, s a polkolábhoz megy. Öreg, ez az ember nem delikvens, hanem bizonyság. Hagyja azt és eskütt úr, itt már ez szokás, nem vészesz hiába. Ez sem feledi el, máskorra használt veszi, de még a hajdóknak is akad egy kis tanulság. Értsd, tanulság. Ezzel elvégződött a dolog, mert új vendég érkezett a kanász, kivel, hogy mi történt, majd később meglátjuk. Egyelőre fogalmuk van önöknek a vendég szeretetről, mely a XIX. század elején megyeházainknál divatozott, nem is említvén, hogy még a e patriarkális jó tulajdonunknál fogva a falukon a vendégkocsijának kerekeit szedték ki, Addig itt annyira marasztották, hogy aki egyszer bevetődött, egy mázsás vasat is tettek rá, csak el ne szabadulhasson. Szegény kanászunk ekképpen jó kezekbe került, és igen biztos kézben hagyhatjuk, s ha valaki e dolgot nagyon érzékenyen venni, vigasztalódjék, hogy nem pista került ide. Vagy a még kényesebb tanti, kikről nem merek jót állni, miként a vallatás kínja alatt be nem vallják, hogy ők csinálták a gőzhajót, ami abban az időben kitalálva sem volt. És ami nő méltányos és igazságos volt az akkori büntetőrendszer, nem kételkedhetünk, hogy a jutalom oly érzékeny lendett, miként ők kénytelenek lettek volna megfogadni, hogy a gőzhajót másodszor nem fogják kitalálni. Jakab pedig ez időben hóna alávette a bádok szelencét, és ment a plenipotenciárius úrhoz, annak ajtaján kopogtatván. Jakab ezt csak a módjáért tette, s minden szokásos jelentés mellőzésével bent. Mit hoztál, Jakab? a hotékát, nagyságos uram. Felelt bizalmas nyelven, Jakab. Én legyek a vevő, kíváncsiskodék a nagyságos úr. És mi lenne az? Nagyságos úr raszkuncsaft. Hamar elfeledi, amit megrendelt. Jó. Nem emlékszem, Jakab, hogy valamit megrendeltem volna. Jó. Tehát visszaviszem. A nagyságos úr nem böcsülje magát többre 40 forintnál. Most jut eszembe, Jakab. Mit beszélsz? Tehát? Persze, hogy tehát. Vigyorga, Jakab. Én ilyent is árulok, mint a patikás az orvosságot, másnak drágán adja, pedig magának ingyen sem kell. Klein urmohón kapott a bádok szelence után, kibontá, s a kisfamiliának nemes levelét kiteríti az asztalon. Hát, Jakab, minek itt a két es a kisfamiliánál? Mi? Kis minden paraszt lehet hanem kis, az már csak nemes úrnak való név. Okoskodék Jakab a magyar heraldikából, és egyszerűen mind megmagyarázván a prediktátumot is, melyet megemlítenünk annál inkább nem szükséges, mert az illető falu a kis família után annyi kézen fordult meg, hogy könnyebb volna egy újat venni, mint azt a mindenféle zálogok, fasziók, kontradikciók, oppozíciók és repozíciókon keresztül visszakeresni. Meg kell említenem, hogy Klein néhány nap alatt bővebb tudomány szerzett azokról a becses előjogokról, melyek a magyar nemességgel együtt jártak, és hatalmas vágyat érzett mindazokat élvezni, ha tudni illik azokhoz jó módjával juthat. Valamint arról is tiszta fogalmat szerzett, minőgyámoltalan helyzete van egy bevándorlottnak, ha itt hetvenkedni akar. Jakab! Én megígértem, hogy megjutalmazlak. Nagyságos hór, mindjárt az áráról beszél. Igen, természetesen, Jakab. Magad mondád, hogy eladó portékát hoztál. Soha nem veszünk mi azon össze, Nagyságos hór. Én odaadom ezt a bolondságot. Jakab ezt bolondságnak nevezte. Aztán meghallgatja, amit én mondok. Hadd hallom, Jakab. Magyságos oram, nagyon ne nekem semmit se. Az nem lehet, Jakab. Ingyen én tőled, kivált ilyen dolgot éppen nem kívánhatok. Ezt mondák Lein a legtisztább meggyőződés hangján, s midőn ezt önök is elhiszik, remélem nem kötelezték magukat arra, hogy azt is elhiggyék, amit Jakab mondott. Jakab igen nagyot hazudott. Madságos or, csak azt cselekedje meg nekem, amit másnak megtesz. Szívesen, hanem előtt tudni akarom, hogy adósságomat lefizettem. Minő határozott hang és minő kétségtelen óhajtás, hogy Klein úr fizetni akar. Ómi nagyon megváltozott ő, ki néhány évvel előbb igen erős hajlammal bírt az ellenkezőre. Akkor az is lesz fizetve, nagyságos oram, csak, mondom, azt hegye meg nekem, amit másnak. De mit? Azt, hogy én mindet megvehessek az oraságtól, amit elád. Azt akárki megkaphatja, csak adja meg, vagy ígérje meg az árát. Én is csak azt akarom, ha az uradalmak valakivel megegyeznek, és nagyságod elé terjesztik jóváhagyás véget, én tarthassam meg azon az áron, milyen más. Ezért akarod nekem adni ezt a nemesi levelet? Igenis. De majd kevesen lenni fogod egykor. vélik lein úr, a zsidónak jól elpalástolt indulatát észre nem véve, és igen természetesen semmit sem gyanítva. Nagyságos honom, én megelégszem ennyivel, ha írásban adja. Jó, ha egyebet nem akarsz, hát legyen, mondja, s néhány perc alatt saját kezével fogalmazta az írást, melyet a nagypecséttel megerősítvén, mint titkos szerződést Jakabnak átadott, cseréül átvevén a bádok szelencét. Tehát megvan az alku, érdik úr. Kín van fizetve? Mondja Jakab meghajtva magát, stávozván, mi alatt Klein úr az olcsónak vélt alku fölött mosolyogva azt mondja magában, mától fogva nem Klein, hanem kis. Jakab pedig elsült tervén örvendezve mondá, rövid időn milliómos leszek. Okon van hinni, hogy Jakabon ez a dolog szóról szóra be fog teljesedni. Klein úr megint a megye székhelyén járt, hol vett értesítései nyomán, az akkor még igen néptelen gyűlésen egyszerűen bejelenteté, miként ő nem klein, hanem kis. Egyszeres, mint nemesi oklevelét is előmutattatja a főfiskus által, ki a dologban nem talál semmi akadályt, hanem gyűlés után publikacionális mellé egy iratot mellé Kuitencia. 12 azaz 12 ölt serfáról, valamint 24 pozsonyi mérő tiszta búza, csak ugyan 24 mérő rozs, nesznon 100 mérő zabról, szikut 500 renes forintokról, melyeket a méltóságos pontpont domínium dominium részéről, mint méltóságos grófnak annuális és megszokott beneficenciájából járó honoráriumot, Mégpedig megduplázva pro anno domini 1816 manueten álltam, Dátum sigut alibi anno domini 1816, nn Fiskus fiscus cotus, tabulae judria asszor. E szép kvitanciával hazatérvén a plenipotenciárius úr elsődleges megrendelés szerint a tisztikart együtt találta. Nem akarom mutatni önöket azzal a bevezetéssel, melyel Klein úr, még mint Klein utoljára megkínzál hallgatóit, röviden tudtukra adá, hogy jövendőben nem Klein, hanem Kis. Nagy szólamlék meg némi várakozás után, kiszemelvén magának az általunk néhányszor fölemlített írnokot. Magadat íródiák, fogsz az a kréta? Mondja átnyújtván neki egy krétadarabot, és az irodai jezzőtáblához vezeti. Írsz ki nekem a nevedet? Mire az írnok nagybötűkkel kírja? Nagy István, mit Klein úr kezdde. kezde? Nagy István, hát ki az Nagy István? Én vagyok, mondja az írnok. Szamár, lármázott Klein úr. Én nem akasz lenni te! hanem téged akar megtanulni én. Hát írd ki nekem nevedet, Gis. Mire az írnok kötőről bötőre kírja, Gis. Hát az kicsoda. A nagyságos plenipotenciárius úr. Mint jól értem. Te vagy egy nagy ló. Nem ész nekem egy puha Gis, hanem egy kemény Kis. Kávot tetszik parancsolni? Azzal hát, egy kemény kávol, Mire az írnok feleli írás közben? Hát jó lesz így, nagyságos úr, kis. Nincs tebbet, Kréta, há? Indulatoskodék, Klein úr. Igenis van, volt rá a felelet. Hát van Kréta, hanem egy pedi. És bötő. Sajnálsz megcsinálni. Az ostoba, fráter, egy paraszt kis megírtad. Hát nem tudsz írni egy nemes ember, kis? Most jut eszembe, mormogá az íródiák. Hát két essel legyen, s eképp írá ki, kis. Kinek van az a kis? kérde a plenipotenciárius. Nagyságos uram neve az. Úgy van, fogva vagyom kis. Értetted, mint valaki? Értettük, válaszolának valamennyien. Most már szopod az elmenni, végzébe a társalgást, mely mindegy ünnepélyes bevezetés volt azon megnemesítéshez, melyhez Jakab magának épp annyi jogot használt, mintha verbőcivel együtt komponálták volna a magyar törvénykönyvet.